Egunon entzuleak. Maiatzaren leheneko egun historikoan hainbat hallaji ziren mundu osoan zeh. Eta Euskal euskalegian ere deialdi dezbegdinak izan ziren. Argira jazoinak beti bat ditugula kajikara ateratzeko. Egungo egoera ez da bat ere ona langileria ekonomiko kronikoa bizitzen ari da egungo kapitalismoa eta hoxen baztegeko minak jasaiten ari dena langileria da. Oinahizkotzat ginituen askatasunak ezabatzen ari dira, eskubide ezak ezagahitzen du lan mundua, gero jende gehiago da lanpostuetatik postuetatik eta oinahizko behajak ez zin asetuz Maiatzaren bata folklore bihurtu da initzentzat, komunismoaren posibilitatea baztegera utzia izan da da langile mugimenduaren historia zikinuntzira botatua. Egia da, sozialismoak egin duela azken mende bukaeran, eta sozialismoaren eraikuntza ekonomikoa bukatu gabe gelditu zela. Baina gauk egungo egoerari loturik, gure ahdura da garaiko milioika militantean lekuko hartzea, eta iraganeko esperientzien zentzu emantzipatzailea behezkuratzea. Sozialismoa izan da askatasunaren bandera altxatu duen mugimendua haintzineko bi mendeetan. Ez gira nostalgikoak, krisi kapitalista gara bojoka horrek sekulan baino eguneroko handiagoa duela uste dut. Aldagikatzen duena afkenean sozialismoak, garapen tekniko eta ekonomikoak ekartzen dituen aintzinamenduak denen ongizaitearen zerbitzura ezartzea da. Eta hori adirazidu maiatzaren lehenuntan, kontseilu sozialistak Euskal Eriko Emeritzi egitan. Gizatarsuna behezkuratzeko eta ongizaite unibertsalak ezaugahituriko historiaren aro behi batera jauzi egiteko baldintza, sozialismoaren eraikuntza dela. Hortako behar da langileek gure behar politikoen arabera egitea. Gaurdanik geroa eraikitzen hasiz. Ez dugu deus aldatuko politikarekiko atxikimenduri gabe edo bakotxa berez silkoari begira egonez. Maiatzaren lehena folklore utxa izaitetik eskubide kolektibuen aldeko bojoka eguna izaitera pasabe argira. Langileria eta sozialismoa espadira elkartzen, langileria identitate soila bihurtzen da, eta sozialismoa utopia.